O trella dote, o oh cala, ricene ancora brillante, che a te porge un amante, l'imperno del suo amore. O to Susanna, miglia, che il suo benefattor. O to maravilla, mai me je o maravilla. Mara, mara. Signore, c'ese fiacole, jo veď o Kristýna se jen tak tiše povzdechla a v dlobách se svezla k zemi. Podařilo se jí však, jak si Aneška otráveně všimla, padnout tak, aby si neublížila a aby její šaty co nejlépe vynikly. A než se začalo pomalu docházet, že Kristýna je v jistých speciálních věcech velmi chytrá. Podívala se zpět na masku. To je v pořádku, řekla a jí samé zněl její hlas chraptivě. Já vím, proč to všechno děláte. Vážně to vím. Na tváři jakoby vyřezané ze slonoviny se neobjevil sebe menší náznak emocí, ale oči zamrkaly. Aneška polkla. Ta její část, která byla perditou, se do toho už už chtěla vmísit, ale Aneška zůstávala na svém místě. Chcete být něčím jiným a přitom se nemůžete zbavit toho, co jste. Vím o tom všechno. Vy máte štěstí. Vám stačí nasadit si masku. Když už nic jiného, tak máte alespoň slušnou postavu. Ale proč se přitom musíte potulovat kolem a zabíjet lidi? Proč? Pan Liberka vám nemohl skřivit ani vlas. Ale toulal se podivnými místy, že? A něco objevil? Duch tiše přikývl a pak v obou rukou pozvedl svou abenovou hůlku. Zatáhl a z hůlky vyklouzla dlouhá štíhlá čepel. Vím, kdo jste, vykřikla Aneška, když pokročil ku předu. Já nejspíše bych vám mohla pomoci, třeba to není vaše vina. Pomalo ustupovala. Já vám taky nic neudělala, nemusíte se mě bát. Postava pomalu postupovala ku předu a Aneška před ní stejným tempem couvala. Oči se pod temnými otvory masky leskly jako drahokami. Jsem vaše přítelkyně, Prosím, Valtře, Valtře! si v dálce se ozvala odpověď, která Anešce zazněla jako zadunění hromu a která jí připadala stejně pravděpodobná jako konvice na vaření vyrobená z čokolády. Co pak se děje, slečno prdito nulíčková? Duch zaváhal. Ozval se zvuk lidských kroků, trhaných a nepravidelných. Duch spustil meč, otevřel branku v jedné z kulis, která představovala kus hradeb, ironicky se uklonil a zmizel. Kolem rohu se vykymá cel Valtr. Byl velmi nevhodným kandidátem na rytířské činy. Tak především na sobě měl večerní oblek, evidentně ušitý pro někoho, kdo byl úplně jinak rostlý. Pořád ještě měl na hlavě rádiovku. Byl v zástěře a nesl svůj mop a kbelík. Ale žádný zachránce se skloněným kopím ještě necválal přes padací most šťastněji. Byl prakticky obklopen na zlátlou září. Valtře? Co pak se to stalo, slečně Kristýně? Ona, ona omdlela. Hm, nejspíš asi vzrušením z té opery. Dneska večer. To bude ono, pravděpodobně, zrušení, kvůli dnešní opeře. Walter na ní vrhl mírně ustaraný pohled. Ano, přikývl a dodal trpělivě. Já vím, kde je lékárnička, mám je donést. Kristýna zasténala a zavířila řasemi. Kde to jsem? Perdita zaskřípala aneščinými zuby. Kde to jsem? To neznělo jako věc, kterou by člověk řekl, když se proberem z dloby. Bylo to spíš jako něco, co člověk řekne, protože slyšel, že to hrdinky v takové situaci říkají. Omdlela si, odpověděla. Pak vrhla odmítavý pohled na Waltera. A co vy jste tady dělal, Valtře? Musím umít záchody pomocného personálu, slečna Nulíčková. Tam jsou vždycky nějaké potíže, já už na tom pracuju kolik měsíců, ale máte na sobě večerní šaty. No ano, protože máme málo lidí a já pak musím nastoupit jako číšník, když nemáme dost lidí, až si budou návštěvníci objednávat nápoje a párky na špejlích. Předtím, než začne představení, nikdo se nemohl přesunout tak rychle. Je pravda, že duch a Walter nebyli v místnosti současně, ale slyšela Valtru v hlas. Nikdo by nestihl za tu krátkou chvilku prolézt hromadou kulis a objevit se na protější straně místnosti, pokud ovšem nebyl kouzelník. Některé dívky tvrdily, že ducha skoro viděli na dvou místech současně. Možná, že v budově existuje víc takových tajných cest, jako je staré schodiště. Možná, že duch Zarazila se. Takže Walter Plíža nebyl duch. Bylo zbytečné pokoušet se vymyslet nějaké velmi nepravděpodobné zdůvodnění, které by dokázalo, že její omyl je pravdou. Řekla to Kristýně. No, Kristýna na něj jen vrhla lehce pobavený pohled, když jí Walter pomáhal na nohy. Řekla to taky Andrému. Ale jak se zdálo, ten vůbec nevěřil, takže všechno bylo v pořádku. Což znamenalo, že duch je někdo jiný. A to si byla tak jistá. Bude se ti to líbit, mami. Uvidí, že ano. To není pro lidi, jako jsme my, Jindřicho. Nevím, proč si pan Morhospis nemohl dát lístky na Nalu Dupalovou do muzikálu. A tomu já říkám muzika, písničky, kterým člověk rozumí. Víš, ale písně jako sedím v samé zelenině, v zelí porku, luštěnině, se mi nezdají zrovna umělecky na výši, mami. K budově opery se davem proplétaly dvě postavy a vedli výše zmíněný rozhovor. Ale člověk se přitom zase zasměje a nemusí si na to půjčovat šaty. Mně se to zdá pěkně nesmyslné půjčovat si oblečení jenom proto, aby si člověk mohl poslechnout nějakou muziku. To násobí celý zážitek, odpověděl jí mladý Jindřich, který si onu moudrost někde přečetl. No, to by mě zajímalo, jak to ví ta muzika, odpověděla mu matka. Na druhé straně je taková neladupalová. No tak, mami, pojď. Bude to zase jeden z těch večerů, to cítil už teď. Jindřich lhůtal dělal, co bylo v jeho silách. A když mu byl dopřán slušný start, nevedl si tak docela špatně. Byl úředníkem firmy Morhospis, kosopát a medulka, což byla sice fungující, ale poněkud staromilská firma. Jedním z důvodů, proč majitelé firmy chovali nechuť ke všem novotám, bylo jistě i to že pánové Morhospis a Medulka byli upíři a pan Kosopát zombí. Všichni tři partneři tedy byli technicky vzato, mrtví, i když to jim nebránilo v tom, aby neodváděli den co den v případě pánů Morhospise a Medulky noc co noc své pravidelné penzum práce. Jindřichův názor byl, že má velmi přijatelnou pracovní dobu a nepříliš namáhavé zaměstnání. Starosti mu občas dělali jeho služební postup, protože bylo jasné, že židle mrtvých nadřízených se těžko uvolní, když na nich mrtvý nadřízení sedí dál. Došel k názoru, že jediný způsob, jak to někam dotáhnout, je vylepšit si své myšlení, což se snažil udělat při každé příležitosti. Přesný obraz myšlení Jindřicha Lhůtala bychom vám mohli ukázat nejlépe na praktickém příkladě. Kdybyste mu darovali knihu, jak zdokonalit své myšlení během deseti minut, četl by ji se stopkami v ruce. Jeho cesta životem byla zatížena handicapem toho, že si neustále připomínal nesmírný rozsah svých neznalostí, což je bohužel vlastnost, kterou je obdařeno jen minimum lidí. Pan Morhozpys mu dal dva lístky do opery jako odměnu za to, že vyřešil jistý problematický případ. Jindřich pozval svou matku. Představovala totiž celých 100% žen, které znal. Lidé Jindrovi většinou potřásali rukou velmi opatrně, v obavách, aby mu neupadla. Koupil si knihu o opeře a pečlivě ji celou přečetl, protože někde slyšel, že je neslýchané jít na operu a nevědět, o čem je, jelikož možnost zjistit to během opery je prakticky nulová kapse cítil uklidňující váhu knihy. Všechno, co potřeboval ke zdárnému dokončení večera, byl jiný rodič, který by ho neuváděl do takových rozpaků. Nemohli bychom si koupit nějaké buráky, než si sedneme, zeptala se ho matka. Mami, v opeře se žádné buráky neprodávají. Ne? A co si myslíš, že bude člověk dělat, když se mu nebudou ty písničky líbit? Silverovi podezřívavé oči plály v temnotě jako dva plamínky. ⁇ Štěchni do něj násadou, odkoštěte, vybízela báby. Mňah! zavrtěla hlavou stařenka. S nějakým bakolem silver do toho musíš vložit trošku mozky. Báby zavřela oči a popuzeně zamávala nataženou rukou. Spod kuchyňské skříně se ozvalo vsteklé zamňoukání a skřípění drápů po dlaždicích. Pak se zpod nábytku vynořil bojující silver, jehož drápy zanechávaly na kameninových dlaždicích stopy. Na druhé straně, máš ale pravdu, velká dávka surovosti to nakonec pak i dokáže. Ty jsi nikdy neměla kočky příliš blázce ženy že ne, Asmé. Silver by byl na bábi zasyčel, jenže i jeho kočičí mozek si stačil uvědomit, že to zdaleka není to nejlepší, co by mohl udělat. Dej mu ta jeho rybí vajíčka, zavrčela bábi. Může si je sežrat zrovna tak teď jako později. Silver proskoumal misku. Aha, takže to vlastně bylo v pořádku. Oni mu chtěli jenom dát nažrat. Báby kývla na stařenku ogovou. Obě zvedly ruce dlaněmi nahoru. Silver byl zhruba v polovině jídla, když ucítili, jak to na něj jde. Mňau! Zamňoukl, hrudník mu začal nabývat na objemu, hlas se prohluboval a jak se mu prodlužovaly zadní nohy, Silver se začal zvedat. Uši se mu přitiskly k hlavě a pak se odplížily dolů do stran. A Ten má v hodníku sto řekla stařenka. Báby přikývla. Skrýs! Tvář se mu vyrovnala. Vousy se pravidelně rozložily. Silverův nos mezi tím žil vlastním životem. Je fakt, že mu to poslední doba jde mnohem rychlejíc. Tak teď si na sebe něco obleč, mládenče, řekla bábi, která zavřela oči. Jak musela o něco později připustit, nebylo to nic moc platné, protože Silver i oblečený budil dojem, že je téměř nahý. Nedbalý knírek, dlouhé kotlety a husté černé vlasy spolu se svalnatým tělem přímo vnucovaly představu bestarostného piráta nebo romantického básníka, který se odřekl opia a dal se místo něj na rozbív a krvavé byvteky. Tvář mu přetínala jizva a černý klípec mu zastíral jedno oko. Když se usmál, Vyzařoval o vzduší koncentrované, nebezpečně vzrušující chlípnosti. Silver se dokázal holetbat, i když spal. Dokázal sexuálně obtěžovat, zatímco jeho oběť seděla ve vedlejší místnosti. Alespoň pokud se nejednalo o čarodějky. Pro bábe byla zatracená kočka zatracenou kočkou, ať už se vypadala, jak vypadala. A pro Silver do smrti zůstane koťátkem mňahu. Upravila mu motýlka a s kritickým výrazem o krok ustoupila. Co říkáš? obrátila se k bábi. Vypadá jako vrh, ale bude to stačit, Zamračila se bábi. Ale fuj, to bylo tebe nebylo hezké. Silver zkusmo zamával rukama a pokusil se zatočit ebenovou hulkou. Chvilku trvalo, než si zvykl na své prsty, ale kočičí reflexy umožňovaly učit se velmi rychle. Stařenka mu žertem zahrozila prstem pod nosem a on po něm napůl hravým způsobem chňapl. Tak a teď zůstaneš se stařenkou a budeš dělat, co ti řekne, jako hodný chlapec. Jistě, stazenko! řekl Silver neochotně. Konečně se mu podařilo zatočit hulkou. A m, se prál? Ne, stazenko! vypadal posmutněle. Lidé si neužívali žádnou legraci, i ty nejzákladnější činnosti ve světě lidí byly obklopeny téměř nepřekonatelnými obtížemi. A ne, byl se znovu proměnil na kočku, dokud ti to nedovolíme. molíme. Rozumím, strzenka. Když to hru když tak, jak je potřeba. Dostaneš celého uzenáče. Prima stařenka. Jaké mu dáme jméno? Nemůžeme mu přece říkat silver. Vzpomeň si, kolikrát jsem ti říkala, že takové jméno prokočku je prakočku. No, vypadá pak aristokratické. Vypadá jako hezký surovec s prázdnou hlavou. Opravila ji báby. Aristokratické! Stála na svém stařenka. To je z No, v žádném případě mu nemůžeme říkat seber. Něco vymyslíme. Sardely se nedbale opřel o mramorové zábradlí velkého schodiště v hlavním přecálí opery a zachmořeně zíral do své sklenice. Vždycky měl dojem, že jednou z největších chyb celé opery jsou návštěvníci. Byli zcela nesnesitelní. Jediní horší diváci než ti, kteří o hudbě nevědí nic a jejich jejichž z pozorného sledování je věta typu mně se nejvíc líbil ten kousek před koncem, jak tak divně klokotala hlasem, jsou ti, kteří si o sobě myslí, že o hudbě něco vědí. Chcete ještě nějaké pití, pane Sardely? Je toho až až, abyste věděl. Kolem se prokolébal Walter Plíže a jeho černý společenský oblek způsobil, že vypadal jako strašák z vyšších kruhů. Plíže, říkejte jen něco k pití, pane. Napomenul ho hudební ředitel. A prosím vás, sundejte si tu příšernou rádiovkou. Kdo mi udělala moje máma? Já tomu věřím, ale... K Sardeli mu se opatrně přiblížil štandlík. Neříkal jsem vám, abyste držel senora Bazeliku od tásů s jednohubkami. Omlouvám se, ale nenašel jsem dost velké páčidlo. Ocekl Sardeli a posunkem ruky propustil Valtra i s rádiovkou. Ostatně, nepředpokládá se, že touhle dobou už bude rozprávit ve své šatně s hudební muzeou. A ponajde během 20 minut nahoru. On tvrdí, že se mu s plným žaludkem lépe zpívá. Pak našim fondům hrozí dnes večer velké nebezpečí. Štandlík se otočil a pohledem přeletil okolí. Zatím to jde dobře, doufám. Hlídka je tady taky, abyste věděl. Tajně, míchají se do davu. Ale, víte co, zkusím hádat. Sardely se rozhlédl po přítomných. Byl tam, samozřejmě. Malý mužík v šatech šitých na mnohem většího člověka, zvláště co se týkalo pláště, který se za ním táhl po podlaze a dodával mu vzhled superhrdiny, jenž strávil příliš dlouhou dobu v blízkosti kryptonitu. A kdo neví, o co jde, měl by se poptat na supermana. Na hlavě měl pomačkaný kožešinový klobouk a pokoušel se neohrabaně ukrýt v ruce cigaretu, ze které tu a tam nenápadně potáhl. Myslíte, tamhle toho malého mužíka, kterému kolem hlavy málem blikají slova městská stráž přestrojení? Kde? Toho jsem si nevšiml. Sardely si povzdechl. Ah, je to na knoblhoch. Jediný člověk, který musí ukazovat svůj osobní průkaz, když potřebuje dokázat, že patří k druhu člověk. Zatím jsem ho pozoroval, jak se smíšel se třemi velkými šery. Myslím, že nebude jediný, oni to berou dost vážně. No jistě, když se laskavě podíváte tamhle, spatříte seržanta na vášku trola který na sobě má něco, čemu by se zadaných okolností opravdu dalo říci skvěle padnoucí oblek. Je proto škoda, řekl bych, že si zapomenul jsem dát přilbu. A tyhle, pokud to dobře chápu, vybrala městská hlídka pro jejich schopnost v do devu. No, kdyby duch náhodou znovu udeřil, mohli by být užiteční, řekl štandlík bezvolné naděje. To by doch musel. Sardely se zarazil. Pak zamrkal. Dobrý bože, zašeptal. Kde našla tohle? Štandlík se otočil. To je přece Lady Esmeralda. Och. Silverý kráčel po boku s oním nenápadným pružným pohupováním, při němž se většina žen zamyslí a většině mužů zbělají vsteky kotníky. Vzukot konverzace téměř otichl, ale pak zesílil do mnohem silnějšího tónu. To na mě vážně udělalo dojem, prohlásil srdeli. V žádném případě nevypadá jako gentleman. zamračil se štandlík. Podívejte se na parvu jeho oka. Pak poskládal tvář do grimasy, kterou považoval za úsměv a uklonil se. Lady Esmeralda. Je opravdu velmi příjemné se s vámi opět setkat. Nepředstavíte nám svého hosta? Tohle je hrabě Dargenty. Pánové štandlík, majitel opery a pan Sardely, který tomu místu, jak se zdá, šéfuje. Dargenty něco zavrčel a odhalil přitom špičáky delší než jaké, když štandlík viděl mimo zdi zoologické zahrady. Podobné žlutozelené oko ještě nespatřil nikde. Zrnička byla nějaká podivná. Aaaa, ah, mohu vám něco objednat? Hrebě dá mléko, rozhodla pevným hlasem báby. Předpokládem, že se musí udržovat při síle, řekl Sardeli. Báby se otočila. O její výraz by se pořezala i ocel. Nech dáme co řekla stařenka ogová, která se vynořila odnikud s podnosem a poklidně vstoupila mezi jako velmi malý mírový zbor. Mám tady ode všeho trochu. Včetně sklenice mléka, jak vidím, překývl štandlík. Sardely se podíval z jedné čarodějky na druhou. To od vás bylo opravdu velmi předvídavé. Víte, člověk někdo neví. Usmála se stařenka. Dargenty vzal sklenici do obou rukou a začal mléko lízat jazykem. Pak obrátil oko k sardelimu. Na co? Tak zíráte. Ještě jste nikoho neviděl pít mléko? No, musím připustit, že takhle ještě ne. Stařenka mrkla na báby zlopočasnou a chystala se k odchodu. Báby ji chytila za rukáv. Tanatly, zašeptala, až se dostaneme do lože. Ty nespustíš oči s paní Plížové. Paní Plížová něco ví. Nejsem si jistá, co se stane, ale stane se to. Dobrá, přitívla stařenka. Pak se vydala napříč před sálým a tiše si přitom pobrukovala. Mluvisté, udělej to, dělej ono, zařiď tam to. Prosím bych, madam. Stařenka sklopila oči. A kručeš, co pak jste vyzač? Zjevení v kožešinovém klobouku na ní mrklo. Jsem brutíř, pan Ablahoch. A tohle ta Dodalo, je hrabě kdy na vadyko. si prohlédla trola. Další hrabě, vsadila bych se, že by tady dnes večer člověk nahrabal mnohem víc hrabatných než zubů na hrábích a co pak vám můžu podat příslušníci? Příslušníci? My? Podivil se von obloch. Jak pak vás napadlo, že patříme k hlídce? Tohle váš kamarád má na hlavě helmu, upozornila stařenka. A pak má na kabátě připíchnutý svou služební odznák. Povýval jsem ty a to dáš pryč, zasičil noby. Pak se podíval na stařenku a nejistě se usmál. To je pakový bojenský štěch? Nový mádný doplňák? Ve skutečnosti jsme pravý džentlmeni, a my máme s městskou hlídkou vůbec nic společného. Dobrá, brát kromě co pak hlám sklenice vína. My ve službě nepijeme díky, odpověděl troll. Aha, děkuji vám, hrabě na prohlásil noby zatrpkle. No jasně, tajná my se jako rybí stehno. Proč radši nezamáváš pan Brakem, aby to všichni viděli? No, jestli si myslíš, že by to pomohlo... A tam říká paš, Obočí O bočí se stáhlo v soustředěném náznaku myšlení. E, takže to zase byla je, a to k nadřízenému podůstojníkovi? Nemůžeš být nadřízený podůstojník, rozumíš? Protože my nepatříme k hlíce, chápeš? Hele, bylitel Elanius nám to vysvětloval třikrát. Stařenka Agová se takticky vytratila. Bylo už dost na tom pozorovat, jak zničili své inkognito. Nemusela se tím ještě bavit. Tohle byl skutečně celý nový svět. Byla zvyklá na život, v němž muži nosili pestré oblečení a ženy chodili v černém. Podstatně to usnadňovalo rozhodnutí, co si na sebe den co den ráno obléci. Ale v opeře byly zvyky týkající se šatstva zcela opačné, přesně jako ostatní všeobecné zvyklosti. Tady se ženy oblékaly jako sněhem poprášení pávové a muži vypadali jako tučňáci. Takže byli tady policisté. Stařenka Ogová byla osoba, která v zásadě ctila zákony a neměla důvod je porušovat. Proto měla k zástupcům policejních sil onen klasický přístup, který se vyznačoval hlubokou a nepřekonatelnou nedůvěrou. Vezměte si například jejich přístup ke krádežím. Stařenčin přístup k krádežím vycházel ze všeobecného přístupu čarodějek a ten byl mnohem složitější než ten, který k ním mělo obecné právo, o lidech, kteří vlastnili něco, co by stálo za krádež ani nemluvě. Ti mávali tupou sekerou zákonů i v okamžicích, kdy bylo potřeba použít delikátní skalpel všeobecného mínění. Ne, pomyslela si stařenka. Policajti? kteří ve svých těžkých botách dupou sem a tam tady dnes v noci neměli co dělat. Nebylo by špatné podložit dnes pod těžkou nohu zákona připínáček. Ukryla se za pozlacenou sochu a zahrabala v tajných záhybech svých šatů, zatímco lidé v nejbližším okolí se tázavě obraceli při gum. Byla si jistá, že tady měla... Přibalila si ji pro případ nouze... Tak zacinkala malá lahvička. Ach, ano! O chvilku později se stařenka vynořila s podnosem, na něm spočívaly dvě malé sklenice a mířila přímo k mužům hlídky. Ovocný nápoj pod ústojnici? Ale co to žvaním? Nemyslela jsem pod ústojnici, domácí ovocný nápoj? Navážka podezřívavě zavětřil a okamžitě se mu pročistily všechny dutiny. Co je v tom? Marunke, odpověděla bez zaváhání stařenka. Pravda hlavně Marunke. Pod její rukou zatím několik rozlitých kapek prohlodalo kovový podnos a těše dopadlo na koberec, ze kterého se začalo kouřit. Hlediště bzučelo hlasy milovníků opery, kteří se usazovali do svých křesel a paní Lhůtalové, která nemohla najít boty. Vážně si se neměla sundávat, mami. A když mě hrozně tlačí, vzala si sebou pletení. Myslím, že jsem ho zapomněla na dámách. Ale, mami... Jindřich Lhutal si založil stranu v knize, zvedl vodnaté oči k nebesům a zamrkal. Přímo nad ním, vysoko nad ním, zářil velký světelný kruh. Matka sledovala směr jeho pohledu. Co je to? Myslím, že to bude svícen, mami. Ten je ale pořádně velký. Co pak ho drží nahoře? Určitě na to mají zvláštní lana a takové věci. No, mně se to zdá pěkně nebezpečné. Já jsem si jistý, že je to absolutně bezpečné. A co ty víš a svícnech. Jsem si jistý, že by lidé nechodili do opery, kdyby si mysleli, že jim může na hlavu spadnout takový svícen, mami. Odpověděl Jindřich a pokusil se znovu začíst do své knihy. Il trukatore mister převleku. Il trukatore tenor... Tajemný šlechtic způsobí skandál ve městě, kde svádí vznešené dámy převlečen za jejich manžely. Laura, soprán, kapryčejova, bariton, novomanželka však odmítne podvolit se jeho choutkám. Jindřich si znovu založil knihu záložkou, vytáhl z kapsy menší knížečku a nalistoval si heslo choutky. Pohyboval se ve světě, kde si nebyl ničím jistý, ostuda číhala za každým rohem a on se nechtěl dát nachytat kvůli jedinému slovičku. Jindřich žil v neustálém strachu, že se ho někdo bude později vyptávat. A s pomocí svého sluhy Vingýho, Tenor, se rozhodne podniknout jistou protiakci. Opět se objevil příruční slovník naučný, která kulminuje a ještě jednou. Proslulé scéně na maškarním plese ve vodově paláci. Il trukatore však nekalkuloval se svým dávným nepřítelem hrabětem kalkulovat. Povzdechl se Jindřich a sáhl do kapsy. Opona jde nahoru během pěti minut. Sardely vzburcoval všechny své oddíly. Sestávali z kulisáků, malířů a všech ostatních zaměstnanců, kteří se přímo nepodíleli na představení. Na konci řady stálo v pozoru téměř 50% Valtra plíži. Takže všichni znáte své místa, zopakoval sardely. A kdybyste něco zahlédli, cokoliv, okamžitě mi dáte vědět, rozumíte? Pane Sardeli? Co pak, Valtře? Nesmíme... Přerušit operu, pane Sardeli! Sardeli zavrtěl hlavou. Myslím, že by to lidé pochopili. Představení musí pokračovat, pane Sardeli! Budeš dělat, co se ti řekne, valce. V řadě se zvedla další roka. Ale na tom, co říká, a něco je, pane Sardeli! Zvedl oči ke stropu. Prestě chytce ducha. Nutil se ke klidu. Jestliže se nám to podaří bez zbytečného křiku a rozruchu, tak to bude v pořádku. Samozřejmě ani já nechci přerušit představení. Viděl, jak se uvolnili. Jevištěm zazněl mnohohlasý akord. Co to u čerta bylo? Opravili jsme je, pane Sardeli. jenže víte, on nechce slést ze stoličky. Z místa Varhaníka zamával na hudebního ředitele Orangutan. Sardely ho znal a mimo jiné věděl i to, že jestliže se knihovník rozhodl sedět na nějakém místě, pak na něm také seděl. Ale byl prvotřídní Varhaník, to musel sardeli přiznat. Jeho proslulé polední recitály ve velké síni neviditelné univerzity byly výjimečně populární, tím spíše, že zatracený hlupec Johnson, onen zvrácený antigénius, je vybavil všemi zvukovými efekty, které si jen bylo možno představit. Nikdy by nikoho nenapadlo, dokud se toho nechopil pádli do opých rukou, že něco jako dementěvovo-romantické preludium v G by se dalo upravit pro prdlavý polštářek a tři rošlápnuté králíčky. Jsou v tom ty předehry, upozornil André, a velká baletní scéna, ale sežeňte mu aspoň motýlké, zamračil se Sardely. Nikdo ho tam nevidí, pane Sardeli. a kromě toho nemá skoro žádný krk, takže musíme dodržovat alespoň základní společenské úzy, André. Rozumím, pane Sardeli. A protože, jak se zdá, jste byl na dnešní večer uvolněn, mohl byste nám pomoci s chytáním ducha. Jistě, pane Sardeli, Takže mu někdo sežeňte něco na krek a hlaste se u mě. Knihovník byl ponechán sám sobě. O chvilku později si otevřel partituru a pečlivě si ji položil na stojánek před sebou. Pak se sehnul pod sedadlo a vytáhl velký hnědý sáček plný burských oříšků. Nebyl si tak docela jistý, proč André, který ho přemluvil, aby za něj dnes večer hrál, řekl ostatním, že je to proto, že on, knihovník, odmítá opustit své místo. Naopak, on měl v plánu skatalogizovat několik velmi zajímavých svazků a moc se na to těšil. Místo toho, jak se zdálo, tady uvázel na celý večer, i když půl kila loupaných burských oříšků byl podle všech lidopých měřítek skutečně skvělý honorář. Lidské myšlení bylo hluboká a neproniknutelná záhada a knihovník byl upřímně rád, že už nic takového nemá. Prohlédl si motýlka. Jak André předpokládal pro někoho, kdo zůstal za dveřmi, když se rozdávaly krky, představovala taková ozdoba jistý problém. Báby zlopočasná zastavila předloží číslo 8 a rozhlédla se. Paní plížová nebyla v dohledu. Odemkla dveře klíčem, který pravděpodobně patřil k těm nejdražším na světě. A ty se chovej slušně, řekla. Jist. Že, ne, aby si odskakoval do kouta. Ne, báby. Báby vrhla pohled na svého průvodce. I v motýlku, i s knírem pečlivě navaskovaným pořád ještě vypadal jako kočka. A těm člověk nemohl věřit nic s výjimkou toho, že se vždycky objeví, když nadejde čas žrádla. Interiér lože byl vyložen vínovým plišem a doplněn spoustou pozlacených ozdob. Vypadalo to tam jako v přepichovém soukromém pokojíku. Po každé straně byla dvojice silných sloupů, které částečně nesly váhu horní galerie. Báby se nahnula přes zábradlí a změřila si výšku do přízemí. Samozřejmě se mohl někdo vlézt z některé vedlejší lože, ale to by musel udělat před očima většiny návštěvníků a jistě by neunikl všeobecné pozornosti. Nahlédla pod křesílka. Vylezla na židli a ohmatala strop, na něm se leskly pozlacené hvězdy. Podrobně proskoumala koberec. Nad tím, co zjistila, se spokojeně usmála. Byla téměř ochotná se vsadit, že ví, jak se duch dolože dostává. A teď si byla jistá. Silver si plivl do dlaně a zcela bezvýsledně se pokusil přihladit si vlasy. Ty hezky seď a je si svoje rybí vejce. Jasně, báby. Dívej se na aperl, ta ti nemůže uškodit. Jasně, báby. Dobrý bačár, paní plížová, pozdravila stařenka veselé. Neví to vzrušující, tam všem to a vzduší očekávání, všichni ti hudebníci v orchestřišti, kteří se pokoušejí někam ukryt láhve a zkoušejí si vzpomenout, co mají hrát, a všechno to veselí a napětí operatorní dokonalosti, když čekají, až budou rozvinuty. A dobrý den, paní Ogová, odpověděla paní Plíževá. Leštila sklenice ve svém malém baru. Mmm, dneska je opravdu plno, řekla stařenka. Vrhla úkosem pohled na starou paní. Ve stařenčině duši byla hluboce zakořeněna jedna věc. Ona o sobě nikdy neuvažovala jako o staré ženě, i když si pochopitelně činila zasloužilý nárok na všechny výhody a úlevy, které jí na to konto jiní lidé byly ochotni poskytnout. Hmm, Vyprobáno do posledního místečka. Stařenčina poslední slova nevyvolala předpokládanou reakci. – Mohla bych vám pomoci vyleštit sklenice pro laži osum? To nebude třeba, ty jsem leštila minulý týden, odpověděla paní Plížová. Pozvedla jednu ze sklenic proti světlu. A tam nepochybužu, ale říká se, že lady je velmi háklivá na každou maličkost. Jaká lady? Pan Štandlíký prodal loži osumbíte, směřovala ke svému cíli stařenka. Zaslechla slabé zacinkání skla. Aha, paní Plíževá se objevila ve dveřích svého kumbálku. Ale to... Nesmí udělat. Tohle je přece jeho opera. Zavrtěla stařenka hlavou a pozorně paní Plížovou sledovala. On si asi myslí, že může. Na chodbách se objevili první návštěvníci. Myslím, že mu to na jeden jediný večer nebude vadit. Představení musí pokračovat, ne? Není vám něco, paní Plížová? Myslím, že líb udělám když půjdu a začala stará paní a postoupila ku předu. Ne, ne, nic takového, vy si musíte sednout a odpočinout si, řekla stařenka a zatlačila ji jemně, ale s naprosto neodolatelnou silou zpět. Ale já bych měla jít a... A co, paní Plížová? Naklonila stařenka hlavu ke straně. Stará paní zbledla. by zlopočasná uměla být zlá, ale ona to neskrývala. Naopak, tahle její vlastnost byla vždycky ve vývězce a museli jste počítat, že by se mohla objevit v menu. Něco takového od stařenky ogové však přicházelo jako šok. Bylo to totéž, jako kdyby vás kousl velký přátelský pes. Šok o to horší, o co to bylo neočekávanější. Skoro bych řekla, že jste chtěla žít a s někým si promluvit, že je to tak, paní Plížová, pokračovala stařenka přátelsky. Třeba s někým, kdo by mohl být poněkud překvapený, kdyby našel loži obsazenou, že? A já si myslím, že bych toho někoho mohla i pomenovat, paní Plížová. Takže jestli! Ruka staré paní najednou vyletěla vzhůru a v ní se zableskla láhev šampaňského. Ta v zápětí sjela dolů v pokusu poslat SS Gita Ok na dno moře bezvědomí. Vzhledem k tomu, že stařenka nepila a tedy nebyla pod parou, tohle označení asi není tak docela na místě, protože v běžném vojenském a námořním názvosloví se použitou zkratkou označuje Parník, parní loď, steamship. Láhev dopadla. Paní Plížová se vrhla ze dveří a cupotavými krůčky se rozeběhla pryč. Cvak od podpadků jejich lakových střevíčků se rozléhal chodbou. Staženka Ogová se zachytila rámu dveří, zapotácela se a před očima se jí roztančily modré a bílé hvězdičky. Jenže si v prapradějinách Ogovic rodiny byl nějaký trpaslík a to znamená lepku, kterou se dají hloubit důlní štoly. O se zadívala na láhev. Hmm, rok nakopnutého, to byl dobrý ročník. Pak se jí ale rychle zmocnilo vědomí. Zasmála se a vyrazila zaprchající postavou. Nezlobila se. Na místě paní Blížové by byla udělala to též, jen by podstatně víc přitlačila. Aneška spolu s ostatními čekala na chvíli, kdy se zvedne opona. Byla jednou z davu padesáti obyvatel města, kteří budou poslouchat, jak Enrico Bazilika zpívá árii, v níž se chlubí úspěchy, již dosáhl jako mistr převleků. Důležitou součástí celého představení ovšem bylo, že zatímco teď, na začátku, zbor nejenže vyslechne všechny jeho plány a bude mu dokonce ještě místy přizvukovat, zakrátko všechny přítomné postihne těžký výpadek paměti, takže pozdější odhalení mistra převleků všechny k smrti zaskočí. Z jakéhosi podivného důvodu a bez nějaké určité domluvy nastoupilo mnoho účinkujících na v nezvykle širokých kloboucích. Ti, kteří byli bez klobouků, se chápali každé příležitosti, aby mohli zvednout hlavu a zapátrat v provazišti. Za oponou vydal mistr Trubelmacher pokyn a zazněli první tóny předehry. Enrico, který s blaženým výrazem ohlodával kuřecí stehno, opatrně odložil olízanou kost na talířek a přikývl. Čekající pomocník s talířkem odběhl. Představení začalo.